у високім різдленнім і шкірою критім фотелі. Дехто з менше вибагливих схилив голову перед покої на величезну скриню, на котру накидано безліч футер і ланцюгських бурок. А в сусіднім покої на бараницях лежав молодий поручник від піхоти поруч ротмістра, від кавалерії, і забуваючи про різницю ранг і родів зброї, обидва вони хропли, як старі фельдфебелі на маневрах. В їдальні припечі кількох витривалиших грало незрівняного фербля. Тут знов був героєм дня секретар ради повітової. Він, приговорюючи та договорюючи, тягнув шнурок за шнурком. «Ходіть, лебеді, до мене на оболоня зелене, казав, уставляючи в піраміду срібні гульдени. Паперові гроші впихав до безчисленних кишень свого мисливського кубрака, кажучи, що й вони пригодяться. Доктор сидів з професором, попиваючи знамениту житнівку з Паньковецької гуральні. Тут чоловік знає, що п'є оковита та 76 градусів, а ті всі лікери з гліцериною. Тю. не люблю я на них навіть дивитися. отруїться чоловік раз-два. Доктор не був говіркий нині. Він взагалі не любив такої забави, але мусив сидіти, щоб не казали, що гордий, або що постарівся і разом з курми йде спати. Випари алкоголю немило вражали його ніс, очі їв дим, від криків та гуків шуміло в голові. «Щось ви нині сумні, пане докторе», – сказав професор. Певна жалуєте, що не оженилися. Приїдете додому, і не буде кому пантофлем кинути вам у голову. Потіштеся, тут є більше кавалерів, ніж жонатих. Взагалі тепер наші панове не спішаться до подружнього раю, кажуть, що та сама страва шкодить». Їм уже нічого не пошкодить, пане докторе, загартовані організми Але я не про жінку думаю, не мені такі думки А про що? Дивлюся, як то люди тяжко працюють на добродійній цілі Дві пари, що найкращих коней, запряжених до гарних високень залубин Заїхало на під'їзд палати Вечоріло політав сніжок, над парком крякали ворони Сів на вісні, казав, візник на перехіднях, санях. «Не люблю, як вони мені крякають». «А ти б хотів», – відзвався його товариш з других саней, щоб тепер солов'ї співали». «Солов'ї ні, але й ворон не треба. Я би їх давно повистрілював, але пані графиня не дозволяє». «Тобі все, щось дурного до голови прийде». «То не дурне, бо кілька разів мені ворони крячуть, як куди їду, то все має якусь пригоду». «А заяць, як дорогу перебіжить». «Ну, тоді-то вже певно. Якби хто зважав на ворон та на зайців та на дівок з порожніми коновками, то хіба б носа запоріг не висунув? Такий-то з тебе фірман. Вважай, панство виходять». І оба стягнули вішки, коні затанцювали, заскріпіли входові двері. В першій залобні сіла графиня з панною Марією, у другі – доктор з Кмелинським. Антоні поптулював їм ноги і з ліхтаркою побіг до брами, відчинив, побажав щасливої дороги і замкнув браму на ключ. «Люблю їхати, як паде такий тихий сніг», – сказала до Марійки графиня. «Так якось сніжно робиться на душі, так добре, ніби молодіє душа». «Ніби їдемо в казку, тіточко», – відповіла панна Марія. «Не треба кращої казки, як молодість». Молодість гарна, але в касі все щось незвичайного діється, тіточко. І в молодості душа хоче чогось незвичайного. Так, тіточко, чогось незвичайного хочеться. Королевича сказки, правда? Королевича? Ні. А кого ж? Когось доброго, відповіла тихо Марійка. Графиня зітхнула. Де тих добрих узяти? Невже ж світ такий злий? Не злий, а зіпсутий. Наша сфера, але з долі вибиваються сильні і здорові індивідуальности. Графиня усміхнулася. Тобі не треба багато говорити, бо воздух зимний ще пошкодить. Їхали, як у казку. І доктор тягнув грубий, сильний гавана і казав до Хмелинського. Знаєте, такий вже чоловік старий, а як їде саньми сніг паде. Такий тихий, як нині, то так йому якось дивно робиться на душі, ніби він хлопець і їде зі школи до родичів на свята».